Ahogy kinyitjuk Isten igényét, nyissuk meg még egyszer a szívünket. Atyám, kérünk téged, hogy segíts felszántani a szívünk talaját, hogy jó talaj legyen, hogy a te magvaid úgy hújanak abba, hogy eredményesen meggyökerezzenek és felnövekedjenek. Father we ask you, our of our hearts that the word as a seed would fall into them and then they would spring up and bring fruit. Ura, azért, hogy formáját bennünket a te ígéretedre kérünk, hogy ahogy a gyönyörködünk tebenned, átváltoztatsz minket majd dicsőségről dicsőségre, egyre inkább hozzát hasonlóvá. Lord we pray that as we delight in you through your word, by your spirit you transform us from glory to glory to be more and more into your likeness. Ne engedd, Uram, hogy úgy menjünk el innen, hogy ne kerültünk volna közelebb hozzá. Don't let us leave this place without having come closer to you. És kérünk téged, hogy láld teljes örömödet abban, ahogyan az igét tanulmányozásával dicsőítünk tégen. And may you find full pleasure in us studying your word. A te fiad nevében kérem. Ennyi szándni Amen. Amen. Az Efésziusi levél 6. fejezet 10-es versem. <laughs> Ephesians 6 chapter 10. Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, az ő hatalmas erejében, És öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megálljatok az ördögnek minden rabasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen. Ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Anna kokáját vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a gonosnapon és mindeneket elvégezve megállhassatok. Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Finally, Pál itt végig ért a levélen. Paul got to the end of the episode. Az első hat fejezeten keresztül beszélt arról Pál, hogy mennyire dicsőséges helyzetben vagyunk Krisztusban mi hívők. Up to this point in the first six chapters Paul has been talking about the glorious standing that we have as believers. Beszélt talról hogy Istennek milyen csodálatos tervet van az életünkkel, milyen sok szellemi áldással megáldott bennünket, a sok az mindent jelent. He talked about uh, how much God has blessed us, he has blessed us with every spiritual blessing in Christ. Isten felnevel bennünket, érettételsz. És Isten kimunkálja bennünk a keresztény életnek minden részletét. And he gyakorlati módon is segít bennünket azzal, hogy a Szent Szentléleket adja, hogy a minden napokat megtudjuk élni az Ő vezetése és az Ő kegyelme szerint. And he also practically too given these and life according to his A gútó pont teljes életről beszél. So the, uh, previously he talked about the spirit filled life. Pontosan arról, hogy ha valaki keresztényként Istenben bízik, rátámaszkodik, akkor ő, Isten adja az ő szent lélekét és betölti őt. Telling us Isten ezt nem ránk erőltet, Isten adja ajándéként, de nekünk ezt fogadni kell, but ahhoz, but hogy a miénk legyen. He gives it as a gift, but És itt három gyakorlati területen mutatta meg pál, hogy ez hogyan jelenik meg egy hívő ember életében. Life. Én nagyon szeretem ezt, mert ez a hívő ember 166 órájáról szól, nem, arról a kettő, nem csak arról a kettőről, amit gyülekezetben tölt. I like it, because it speaks about the, all the 166 hours of a believer of a week, not only the two that they spend in church.: It talks about our hearts, uh, if, if we are thank, thankful people who can give thanks to God in all and for all, for all the things that He's done. Beszél arról, hogy milyen az engedelmesség a szívünkben. About in our engedelmesek vagyunk-e a házasságunkban? Férje a feleségnek, feleség a férjnek. A szülőknek engedelmesek-e a gyermekek? Do children obey their parents? A munkások, dolgozók engedelmesek-e a főnökeiknek? Employers towards employees. Ez körülbelül lefedi az emberi élet nagy részét, Nem mert Pretty vagy munkában vagy, vagy otthon vagy a családdal Pál azt mondja, hogy végezetre. Ezt Úgy is lehet fordítani, hogy és a többire való tekintettel. And as Paul, Paul says, finally, he means in light of everything we've covered. A többire való tekintettel, tehát ha valami kimarad ebből, hogy házasság, munkahely, kapcsolat, ha még ezen felül van a keresztény életnek más aspektusa, a többire való tekintettel. El, nagyon fontos az, amiről most fogok beszélni. In light of everything we covered, just in case you feel like someone was left out when we talked about uh, obedience and, and, and family and, and work and so forth, here's what uh, we also need to address. És azt is, mondja, hogy legvégül, legvégül nagyon fontos a keresztény gyakorlati keresztény életben az, amit most mondani fogok. Finally, also as, as something that's very important to sum up the whole thing. Amikor már egy levelet végigolvasol, vagy hallott felolvasni, addigra a hallgatóság figyelme lankadni. So by the time you read a letter, Igazából the end, people's, uh, attention starts to, uh, down Igazából kimutatták hogy minden 15. percben elfogy az emberek figyelme. Es tudásod, levél végére már lelankad a figyelem, és azt mondja Pál, hogy na legvégül most figyeljetek, mert ez nagyon fontos. attention diminishing, I want your attention back once again as this is very important. Legvégül, legyetek erősek az Úrban. Finally be strong in the Lord, és öltözzétek föl Isten minden fegyvervezetét. Uh, mert tusakodásunk van. We we wrestle. És éppen ezért öltözzetek föl minden fegyverzetet. Therefore put on, uh, everything. Ezt a négy dolgot mondja Pál, nem? Legyetek erősek az Úrban, strong in the és Lord, vegyetek fel minden fegyverzetet. And put on the whole armor. Az oka ennek az az, azért, mert harcban vagyunk. Nagyon fontos meglátni, hogy Pál itt nem azt mondja, hogy gyerünk emberek, menjünk harcba az Úrért. Szó sincs erre azt mondja, hogy figyeljetek, harcban vagyunk. He, he says no we are in, in the battle. Egy háborúban vagyunk. We are in a fight. És hogyha erről nem tudsz, akkor valószínűleg nem is állsz uh, a győztes kimenetelre. Ha nem érdekel, akkor meg biztosan nem fogsz győzni. Ez egy tény, keresztényként. Harcolsz, egy háborúban vagy. Éppen ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, hogy Isten mit mond. It's very that we pay to what God Először is azt mondja, hogy legyünk erősek az Úrban, másrészt pedig vegyünk föl minden fegyvert. whole armor. Nagyon fontos mind a kettő, és sajnos pont az első részt szoktuk elfelejteni keresztényként. Azt szoktuk elfelejteni, hogy legyünk erősek az Úrban. De képzeljetek már el egy katonát, akire az összes jó Hadi eszközt, meg fegyverzetet ráaggatják de annyira gyenge hogy összerogy Cuz a, a has, but, uh, so Vagy gondolj bele hogy megállni meg tud de egy létés nem tud menni de a íjat nem tudja meghúzni, de a Hit, nem bírja felemelni. Ezért ahhoz, hogy a harcban sikeresen meg tudjunk állni, legfontosabb, hogy erősek legyünk az Úrban. Ezt egyébként a katonaságban is jól tudják, ezért kezdődik minden az alap kiképzéssel, ahol az a cél, hogy megerősítsék az embereket. Akik oda kerültek És hogyha megerősödsz, ha van erőd, akkor már tudsz majd mit kezdeni a fegyverekkel. And if you're physically strong then you, you, are able, you are able to use the weapon later Mind a on. kettő nagyon fontos. Hiába van fegyvered, ha gyenge vagy, nem tudsz vele mit kezdeni. De az is igaz, hogy hiába vagy szupererős, ha nincs fegyverzeted, But akkor is the, vesztes Hanyszor is akkor nézzük meg, hogy mit is jelent megerősíteni magunkat az úrban. Let's then first consider what it means to be strong in the Lord. Mi az, amit nem jelent? What is it that it doesn't mean? Például attól nem fogsz megerősödni, ha ezt ismételgeted magadba, hogy erős vagyok az Urban, erős vagyok First of, it won't strengthen you if you just keep claiming this or repeating this. I'm strong in the Lord. I'm strong in the Lord. Egy ideig ez úgy áll, egy ideig erőt nem kaps belőle. Might work for a while, but it won't um, um, give you. Uh, True a, az, hogy erős meg az, magadat az Úrban, az az sem jelenti, hogy a saját erőforrásaidat kellene összekaparni. Nem your resources. biztos hallottad már sokszor ezt a tanácsot barátoktól, hogy hát szed már össze magad. You this expression, pull yourself together. Nem igaz, expression pull hogy így szét vagy, folyva, szedd össze magad. Come on, look at you. Just pull yourself together. Nem magadat kell összeszedni. Ez hogy erős meg magad az Úrban nem ezt jelenti. Jelenti. Azt mondja itt Pál, hogy legyetek erősek az Úrban, az Ő hatalmas erejében. Mit jelent ez a hatalmas erő? What does it mean the, the, the power of his might? Például uh, tegnap találkoztam egy atomfizikussal, egy keresztény emberrel. Uh, yesterday I met a, nuclear physicist, a Christian person. A Dr. Berényi in His name is Dénes. És ránéz egy atommagra és abban látja a hatalmas erőt. He looks at a nucleus and he sees the great power that's in it. Én ránézek egy atomra nem ez az első gondolatom gondolataként. and I that's not yours De ő egyszerűen ránéz két borsószemnyi szemnyi nukleáris égőanyagra és azt mondja hogy ez egy egész háztartásnak az egész éves energiakészletét fedezi. But he, he looks at, at uh, you know, The display of, of a nucleus, uh, the small of a, of a pea, and he just sees the potential, the energy that could, could come from that, to to uh, to be utilized for a whole household for a whole year. He he sees the the power in it de amit mondjuk legtöbben észreveszünk az az, hogyha meglátunk egy kigyúrt ember now, when we see one who's, who's built well, akkor egyből azt gondoljuk, hogy fú, az az ember erős we think, no, that is senki nem gondolja azt, hogy nem bír felemelni egy nehezebb tárgyat ránézel és azt látod, hogy abban az emberbe erő van meg tudja person, mozgatni, see, tud vele mit strong. kezdeni now they, they can handle difficulties Na ezt jelenti a hatalom, a hatalmas erő? Ez tulajdonképpen egy erő forrást jelent. a Tartalékolt, elraktározott erőt. Na most gondoljunk bele egy kicsit Istenbe. Just think about God. Istennek van ereje. Ő he Ő Örökkévaló. Összes hatalom az ő kezébe van, All power is in his hands, és sose fog elfogyni. Hogyha Istenre gondolsz, akkor az kell, hogy eszedbe jusson, hogy neki van hatalma az égvilágon mindent megcselekedni. mindent ő teremtett, minden az ő hatalma alatt van. If you, you Van create, ereje. He's got strength. Nem csak fizikai ereje. physical strength. Van befolyása. He's got, uh, power authority minden területen, bő tudom képzelni, hogy milyen Istennek az erőforrása tartalékolt erői. We cannot even comprehend the resources that, that, that are stored within God. Mert ha megpróbálod elképzelni, akkor általában ilyen TV képernyőbe gondolkozni, és annak meg van széle. if you try to imagine it, you think in terms of something that, that's limited, like a, a TV screen. vagy valnak vége van. Istennek nincs vég, az Ő hatalma erőforrásainak nincs vége. When we when Mekkora erőforrás van Istenben? Isten there is maga in God. erő. Himself is power. Ez a hatalmas erő, amiben nekünk meg kell erősíteni magunkat. Letek erősek az Úrban, az Ő hatalmas erejében. Strong in the Lord in the power of His might. Szerintetek könnyű a nagy hatalmas erőbe erősnek lenni? Do you think it's easy to be strong in this great power? kell csinálni, hogy valahogy ezt a sok-sok hatalmas erőt és hatalmat valahogy az én életembe kellene valahogy varázsolni. All you have to do is somehow harness this great power. Az erő pedig pontosan azt jelenti, hogy ez a hatalom megmozdul, cselekszik, megmutatkozik. Az ő hatalmas ereje szó szerint azt jelenti, hogy Isten hatalmas erőforrásai megmutatkoznak. Úgy, ahogy az atommagba lévő elraktározott erő úgy lesz hogy az atomreaktorba széthasad az atom, és egy csomó energia lesz belőle. a de mit split én egy the whole Én is a érdekel hogy működjön a kenyérpirítón" I don't care about nucleus is being split all i care is about the energy that that I utilize in my, in my kitchen és ez a csodálatos dolog, hogy amikor a az atommag, az nekem gyakorlati módon abban jelenik meg, hogy működik a kenyérpirító. The my, uh, Egy fine. ember hiába íz most, hogyha sose használja az izmai. may have all the if you never use them. Akkor már van értelme, ha felemel valamit, vagy elhajlít valamit. Hasonlóan nagyon sok ember azt mondja, hogy oké, okay, hogy Isten hatalmas, de hát mit kezdjek én azzal? So, Engem az érdekel hogy a minden meg tudjam pirítani a kenyeremet és jól I <tos> És Hogy legyen erőm a mai nap. <tos> Tudjak szeretettel fordulni másokhoz. <tos> that ez a csodálatos dolog, hogy Isten hatalma nem csak úgy ott van valahol, wants módon meg akar mutatkozni az in That God's power isn't just És hogyan jelenhet meg Isten hatalma valódi erőként egy keresztény életében? How is God's strength and power revealed practically in a Christian's life? Úgy, hogyha bízol benne. As you trust in him, ha hissel, bízol az ő erőforrásaiba és rátámaszkodol. Ezit trust in his resources and rely upon him. És közben haladsz előre. In progress. Mondok bele egy autóba. Think about it. Hiába van az autó teli benzinnel, hogyha nem indítod el és nem nyomod a gázpedált, sehova sem fog menni. Tehát közben haladni is kell, tenni is kell a dolgodat ahhoz, hogy Isten az erő forrásait megmutassa az életetben. So you need to get, go somewhere you know that forgot to to to show and utilize his power in your life. Legyünk kúsínténk, ahhoz nem sok erő kell, hogy fekszak az ágyba döglődök. Let's be honest, it doesn't take much strength to just lay on the bed and just give up on everything. miért vagyok itt, mit csinálok, just itt. Have vagy élem túl a mai napot? How will is I sem survive today? nem nagyon tud megmutatkozni. God's valamit, doesn't have room to be that no need. Valamit, és, elindulsz, és Bízva Istenben, kéred az ő erejét, akkor tud megmutatkozni az ereje. But if you do something, if you if you rely on God and, and step, Az első és legfontosabb dolog, el kell hinnet, hogy van ereje Istennek, és el kell hinnet, hogy ő ezt az erőt neked akarja adni. The so first thing you need to believe that God is powerful and believe that he wants to give that to you. Isten ereje így mutatkozik meg. That's how His power is revealed. Ezzel kapcsolatban nagyon sok téves elképzelés van a fejünkben. There's many misunderstandings in our minds regarding this. Sokan azt gondolják, hogy én majd teszem a dolgomat, Isten, de Istennek tulajdonítom. They'll say, I will do my job and just credit it to God. És csak csinálom, csinálom. Uh -huh. Persze, dicsőség Istennek, de a saját erőmből csinálom. I will keep working, and yes, praise God, but in the, in, in truth, I'm just relying upon my own strength. Ez nem jelenti ez az igelás. That's not what this message, uh, mások, verse means. Mások úgy gondolják, hogy én nem tudok semmit csinálni, tehát én nem fogok semmit csinálni, majd mindent Isten csinál. Others, uh, on the other extreme, will say, I cannot do anything, so I will not do anything. I'll let God work. Ez sem jelenti ez az igelás. That's, That's not what it means. Van, úgy gondolja, hogy oké, csinálom csinál Bírom, és amikor majd nem bírom, majd ki segít Isten. Ez Another sem misconception, I'll go as far as I can, and when my uh, strength is finished, then God will step in and do something. Hanem azt jelenti, hogy nekem kell, Isten erő forrásához hozzácsatlakoznom azzal, hogy bízok benne, és közben. Teszem azt, amire Isten hív, hogy megmutathassa az erejét. So what it actually means that I, I, I need to trust in God. I tap into onto God's resource and do what He called me to do. Ez könnyű dolog? Is it easy? Hát, elméletbe simple. Akkor válik ez valóság, ha meg is próbáljuk ezt. But it becomes reality as you try it out. És akkor kiderül, hogy nem olyan könnyű. De ezt a gondolatot, Pál nem újdonsülten szülte, hanem az egy Samuel 30-ban olvassuk Dávid történetét ahol pont arról olvashatunk, hogy Dávid megerősítette magát az Úrban. But this new, uh, we'll you, we'll És szó szerint ezt az ige is így lehet fordítani, hogy atyámfiai erősítsétek meg magatokat az Úrban az ő hatalmas erejében. That's why this uh, verse in, in Ephesians 6:10 can be also read. Therefore, finally, brethren, strengthen yourself in the power of God's might. Nektek kell megerősíteni magatokat. You need to strengthen yourselves. Uh, Isten közben majd adja az erejét, de nektek kell elkezdeni azt, hogy bizalbennél és megtesszéd az első lépés. God will give you the strength His power in the meantime, but you need to make the first step as you trust in Him. A meglakott érdeket erősítsétek meg, ti strengthen the feeble uh, feet we read uh, as you read that in Hebrews 12. Uh, so what had happened to David in that story? Hát ez a történet Dávidnak nem a túl dicsőséges életciklusát uh, jellemző, vagy from one of times. Uh, Filiszteusokhoz szegődött, Ákis királyához. He went over to the Philistines, to King Achish. És eljött el az a pillanat, amikor a filiszteusok Izrael ellen támadtak. És el tudjátok képzenni um, Dávidot ahogyan Izrael ellen akar hadakozni. Can imagine David uh, going with the Philistines wanting to fight against Israel. A 600, fegyveresével. And his, his armed, uh, soldiers, 600 of them. És a Dávid, aki uh, mikor Góliáttal felvette a harcot, az hogy kik ezek a Körülbet életlen filiszteus. David that earlier, when he faced Goliath, he says, Who are these uncircumcised Philistines? Becsap a filiszteusokhoz szegödve majdnem a saját isten ét ellen fordult, saját Isten ellen fordul. Believing a lie, he went over to the Philistines, almost turning against his people and his God. Isten kegyelmes, és a Phiszteusok vezérét használta arra hogy gyanakvóvá tette őket, ezért nem engedték Dávidot a harcba részt venni. A God, being so gracious that he is, he made the Philistine leader suspicious they did not allow David to go with them in the battle. El hát, tudjátok képzelni Davidot, hogy érezte magát. imagine how David must have felt. Nem szeretnek Izraelben. Lo a, a király üldöz 25 so the A, a férjemre van kitűzven. And Tulajdonképpen mindenki el 600 szerencsétlen ember vesz körül. these A, a legrosszabba. The worst off. A filiszteusokhoz szegődök, hogy hát ha ott majd hasznomat veszik, és onnan is elküldemek. Szerintetek a gondolatában ott volt, hogy Isten szereti őt, meg Támaszkodhat rá, meg ilyenek. Do you think you, he he had those romantic thoughts about God that he, he God loves him and he can rely upon him. De még ez mind semmi gondolt, hogy hazamegy a feleségéhez kísírja magát, hanem más. senki másnak. And now És még ott is szerencsés helyzetben volt, mert két felesége volt, tehát egyik nem hallgatja meg majd másét. And of course he's got two, he had two wives, so if one doesn't listen, he still got the other. El hát, tudjátok képzelni milyen szörnyű helyzetbe volt Dávid. So you can imagine, David. És hazajel Siklagba, és mit lát? Because as he, as he gets back to Shiklag, you know what he finds? Egyik feleség sincs. None of the wives are there. Egy gyerek sincs. No több, egy darab asszony és egy darab gyerek sincs no women, shiklagba. no children around. Sőt, az egész város kiraboltak. Entire... Mindenük le. The entire city has, has been, um, just robbed. Mert közben az Amálekiták jöttek, és mindent elvittek. Azt mondjuk, gyereket, cuccot, mindent. Szerintetek ez, hogy érintette Dávidot? Ez az, Uram. Yes, Lord. Nem. Nem. E, hogy még jobb legyen a helyzet, ez a 600 szerencsétlen embernek már ereje sírni se volt, ezt olvasjuk. To make things uh, worse, we But they wanted to stone David. Érdekes, hogy még arra sincs erejük, hogy sírjanak, arra van, hogy megkövezik. strong enough to, to weep, but they, they strong enough to stone David. Dávid ebbe a helyzetbe találta magát. So find, És ebben a helyzetben olvassuk a 1. Samuel 36-ban, hogy Dávid megerősítette magát az Úrban. This, uh, Szerintetek, mi kellett hozzá? Hát do kellett egy megtérő, borzasztó, alázatos szív. It took a repentant uh, humble heart, aki végre felismeri, hogy az én erőmből se hova nem birok. Finally admitting that I cannot get anywhere by my own strength. Nem működött a mennyünk át a filisztausok hontár. The going over to the Philistines planned and work. Nem működött, a gyerünk harcoljunk Izrael ellen. This fighting against the Israel planned and work nem működött a hazsád szerencsétlen gyűcsmagatkörét err let's gather 600 people around you plan didn't work either nem működött próbáljunk letelepedni az ellenség területén let's settle in the enemy's territory plan didn't work nem működött az hogy gyűcsej felességed amíg jó láts Gather wives for yourself as much as you can plan didn't work adbuktam férként apaként vezetőként isten gyermekeként Totál tragédia vagyok. It's a total tragedy. Már ez egy pont jó hely, amikor az ember meg tudja erősíteni magát Istenben. That's yourself ez az első lépés. That's the first step. Hogy felismered, hogy neked nincs akkor odafordulsz ahhoz akinek van you turn to the one who's got it all. és akkor fordultod a Dávid ebből a borzasztó helyzetből Istenhez and it's situation that David turned to God in this terrible situation. nem tartott évekig egy igeversnyi volt. Persze egyik igeverson a másikra évszázadok telhetnek el, de itt nem, merépp épp megkövezni készültek. Körülbelül úgy tudom elképzelni, hogy miközben a köveket emelték, Dávid azt mondta, hogy Na jó, kész, Uram, feladom benned bízok. I can even picture this as they were lifting up the stones to throw at him and he would just say Lord uh, just I trust in you. Nem hónapokig erősítette magát az Úrban, hanem megerősítette magát, hozott egy döntést, Uram, én benned bízok, a te hatalmadba bízok, és hozzát fordulok vissza. It wasn't the process of, of months, but rather just that one step, that one decision, Lord, I'm going to trust in you, back to you. Rögtön a következő? Mi az amit csinál rögtön Mi az And what do I do next menjél utána az Amalekitáknak. Hát tudjátok, képzelni, Dávid kiáll a 600 szerencsétlen ember elé, aki mindenki elveszítette a feleségét, gyerekét, mindenét, amilyen volt, ellenséges területen laknak, mindenki utálja őket, és feláll Dávid azt mondja, hogy van egy ötletem, menjünk az Amalekiták után. a Kimont azt, hogy "fú, hát én is erre gondoltam, ez a logikus lépés." You would have, you think they would have said, well, that's what I thought too, that's a logical. Megis úgy csincs már semmink, legalább levágnak az amálakiták minket. We've got nothing left, so you know, the worst thing can happen to us, they're going to kill us. Nem, döbbenetes volt, hogy amikor feláld Dávid, és azt mondta, hogy gyerünk utánnuk, ez When a hat száz ember azt mondta, hogy "oké, okay, menjünk." These 600 men said, "Yes, we'll follow you. We'll come with you." Mentek és legyőzték és visszaszereztek mindent. They went and they took the booty back and everything else. És Isten helyreállított minden. And God Sokkal jobban mint az előtt. Even more that, that it was before. jelenti megerősíteni magadat az úrban. That's what it means to strengthen yourself in the Hozol egy döntést, hogy a benne fogsz bízni, az ő erőforrásaihoz fogsz csatlakozni és még, hogy közben az ő ereje megmutatkoz, megmutatkoz that trust in him so that his power can be you. Ezt a pál, ezt kell csinálni. That's what you have to do Paul says. ezt nem csinálod, nem lesz erőd a harcban megállni. If you don't do this you will not have the power to withstand in the battle. Fel a fegyvereket. have your ez az első nagyon fontos dolog. That's the first and very thing. Biztos aki már több mint egy napja keresztény tudja, hogy ezt nem elég egyszer megcsinálni. If erősítsétek meg magatokat az Úrban, strengthen, az Ő hatalmas erejében. Strengthen yourselves continuously in the Lord and csatlakozunk Isten örökké való erőforrásaihoz és az bejön az életünkbe, és kezd megmutatkozni. So we connect to God's uh, endless resources, and it flows into our lives, and they start, start revealing themselves. Csak aztán, ahogy Dr. Martin Lloyd-Jones angol prédikátor is észrevette, sok keresztény életéből ez az erő elfolyik. But then as Dr. Martin Lloyd-Jones also observed that this, this resource, this strength is somehow uh, Disappears from the life, I a, a nyáron voltam egy ilyen sorversenyen ahol egy lyukas bedőrrel kellett vizet kiemelni I, I a competition this, uh, this, uh, summer where you had to uh, draw water from, from a lake with a bucket that had a hole the és össze kellett gyűjteni a jupó kifolyó vizeket. gather all the all the, all, all the water that would, would uh, leak out through the holes körülbelül az ellenség úgy van bele, hogy ha már valaki bízik is istenben meg még erőt ismeri tőle, legalább legyenek lyukak az életében, so Dr. Martin Lloyd Jones egy egész prédikációs sorozatot csinált. So Dr. Martin Lloyd -Jones had Arról, hogy milyen lyukak vannak egy keresztény életében, amin keresztül a Isten ereje elfolyhat. Az első az az, az első ilyen lyuk, amit ő felfedezett, hogy az emberek túl sok szellemi munkára szánják oda magukat. One is that when you devote yourself to too many spiritual uh, endeavors. Oh, akarom ezt is csinálni, azt is, amazt is, amazt is, végén am semmit nem csinálok. I want to be part of all these ministries, all these things, and at the end you don't do anything well. Másik a túl sok beszélgetés. Is too much talking, vitatkozások. Arguing. Lustaság. Um, hát Ez a olyan, mintha nem lenne alja a jövődőrnek. Uh, when you come to that, I think the whole bottom is missing. Uh, sok idő. Much time spent in bad company. Too much uh, course-justing. Love of money and career. A iga. Uh, unequal yoking. Istent nem dicsőítő szórakozás. Uh, entertainment that doesn't glorify God. Isten igéjében való kételkedés. The word of God. Isten igéjéhez való rossz hozzáállás. Wrong attitude towards the word of God. Hát He taught on this Érdemes átgondolni az életedet, hogy van-e valamilyen lyuk, akár ezek, akár másmilyen lyukak az életedben, amiken keresztül Isten ereje elfojik az életedben. It's worth considering your own life and see if there are any holes in your life where God's power just flows out and, and and you're leaking. Hát fontos, hogy összekapcsolódjunk Isten véghetetlen erőforrásaival, és engedjük azt megmutatkozni az életünkbe azzal, hogy bízunk benne, és tesszük azt, amire hív. So it's Második dologként fontos azt észlelöm, hogy fel kell öltözni Isten minden fegyverét. Minden fegyverét. Everything. Egy fegyver nem lesz elég. One piece of the armor A is fegyverzetnek mindegyik része más dologra való. Every piece of the armor is for Hiába, két nagyon erős ember egy szállkardalá a frontvonalra vonalra az as, első körben. gets van valakinek egyetlen sisakja, hiába úgy ki a frontvonalra. enough to just have one helmet and show up on the background. Nagyon fontos, hogy az egész fegyverzetet, minden fegyverzetet fel kell ölteni. So it's very fel important that you put on the whole armor, every piece of it. Egyébként ez a szó, hogy fegyverzet, vagy fegyver itt a 11-es versben, az egész uh, Bibliában egyetlen egy másik helyen fordul elő. It's interesting to know that this uh, expression armor only shows up once and once more in the entire New Testament. A Lukács 11, 21-ben és 22, 21 22 ahol Isten Jézus arról beszél, hogy um, ugy a az ellenség, az erősség, der és a fegyvereit elveszi a nálla mégerősen. What Jesus talks about a strong man and then one who is even stronger than him will come and take away his his weapons, his armor. Az ellenség fegyvereiként beszél uh, ott Lukács. There Jesus talks about the enemy's armor. E, dalkát Kolosszi 2:15-ben meg tudjuk, hogy Jézus teljesen lefegyvereszté az ellenséget. Now in Colossians 2:15 we, uh, we find that Jesus disarmed all the principalities. Okay, tehát van nekünk is elérhető, so we've got armor that's accessible. We can put him on. Az is, akit már Jézus. Now the enemy has got the armor too, but Jesus has disarmed him. És Jézus itt arra minket, hogy vegyük föl az ő So Jesus encourages us to put on His armor. Ez It's his. Az Ézsaiás 59:17-ben olvashatunk arról, hogy ez a fegyverzet úgy az övé, hogy ő maga is ebbe van felöltözve. Az üdvösség sisakjába az igazság mávasába. Now in Isaiah 59, we, we read that this armor is that he also has this on that he's, he's, he has put this on. a 13-as verse, hogy így, hogy Istennek minden fegyverét, ez nem csak azt jelenti, hogy az ő tulajdona, hanem azt is, hogy tőle kapjuk mi. So when you read the term God's armor, the whole armor of God not only means that it belongs to Him, but He gives it to us. Fel kell vegyük, mert harcban vagyunk. Azt a mondja a tizenkettes hogy tusakodásunk van. Because we wrestle we a It's a fact. lettél, harcban vagy. Akár tudsz róla, akár nem. Akár erősebben érzed, akár kevésbé vagy És nem mehetsz el mellette úgy, hogy nem veszel róla a tudomást, mert akkor sose fogsz győzni. Because you you cannot ignore the fact, because that way you'll never win. A 2. Korintus 10-ben, a 3-as és 4-es versben Pál ugyanerről beszél. A 2. Korintus 2. Korintus 10-3-4 Mert noha Istenben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds aki rövid ideje keresztény tudja, hogy harcban van. If you've been a Christian És ahhoz, hogy meg tudjálni a harcban, először is erősnek kell lenned Isten hatalmának erejében. És fel is kell öltöznöd az Istennek minden fedvése. whole armor of God. A 12-es egy másik dolgot is megmutat nekünk, hogy hol zajlik ez a harc. where the confrontation is. Azt mondja, hogy a harcnak a szintere az szellemi szintér. It's a spiritual area where the confrontation takes place. Azt mondja, hogy nem test és nem vér ellen. We do not fight against flesh and blood. harcunk az nem fizikai jellegű. Ugyanezt a mondta Pál a 2 Korintus 10-ben is Paul says the same thing in second Korintus 10. A in Corinthians szó szerinti fordítás a 12-es versünk az lenne, hogy uh, nem nekünk van Vér és test ellen, uh, the literal translation of verse 12 would sound like this: It's not us that we we find against the flesh and blood. There is a battle, but us as believers do not fight against flesh and blood. Uh, mit jelent ez? Hát például azt jelenti, hogy minden mögött kell látnunk a szellemi dolgokat. Például, mikor a gyerekem nyávog, és engem ez idegesít, akkor hiába ütöm le a gyerekemet. Nem akkor nyilvánvalóan látnom kell, hogy az ellenség Engem azt akarja elérni, hogy ideges legyek, hogy indulat legyen bennem, és teljesen ne szeretetet tanúsítsak a saját gyerekem iránt. ami have, egyébként tök normális dolog. With my, my, with my Vagy Isten olyan embert hoz a munkahelyedre, vagy a lakóközösségedbe, vagy a közeledbe, akitől a fáradt utaz másni. Or God will bring bring people into your life at your job or where you live, people that just greatly irritate you. Mindenki most jó kezéksen, mindenki. Tapasztalt. You all are smiling, so I I think you can all identify with this. Uh, Látni kell, hogy nem festés vér ellen van Tehát Hiába üvöltöd le az ilyen embert, vagy hiába teszel rosszat, nem tudom miket lehet tenni ilyen De látnod kell, hogy a sátán akar ezen keresztül téged eltávolítani a kegyelemtől, Isten szeretetétől és mindattól a Csomó áldástól, amit Isten neked akaradni, akarja lopni Vagy akármi történik az életedben, megbuksz egy vizsgám. Vagy nem tudsz elmenni valahova. You, go you Vagy valami történik az életedben? Was, was to in your life. Nem azon kell bosszankodni, hogy jaj, a szemét vizsgáztató vagy mit tudom én, utazási iroda, nem tudom. So it's no use to just be irritated with with that professor who's been a jerk or the the travel agent. I'm going to sue them. nem It's no use. Látni kell azt, hogy az ellenség ezen keresztül téged akart megrabolni. But rather you need to see that the enemy is trying to To you, az örömöttől, rob you of your joy and a, peace and hope, meg még egy csomó áldástől, and a, és a lot Isten of other things neked. that God wants to give you. Egyszerűen csak át kell látni a dolgokat. Érdeklődve so got to see in, in their hallott, hallgattam azt, hogy John beszélt a szellemi harcról uh, most a szarvasi kirándulásunkon. I liked it as John Chubik, uh, uh, talked about the warfare. Uh, as we were in és ő azt mondta, hogy hát mindig csak uh, Uh, szombat este akadtak ki otthon. bit a nem értették, aztán egy idővel észrevették, hogy ez mindig szombat este van, And ami ugye vasárnap előtt van, a while, ugye a legfontosabb uh, szolgálati nap they volt. a so, right tudja, hogy milyen uh, uh, sok mindenkit meg tud rabolni akkor, amikor úgy jön el egy házaspár gyülekezetben hogy a szívükbe harag, keserűség, meg nem bocsájtás akármi van És akkor után észrevették, hogy ja ez mindig csak szombateste van Egyébként egész héten minden rendben van csak szombateste van ez és akkor rájöttek hogy ja hát persze, ez az ellenség And they notice the pattern that this, this always happens on Saturday nights so they had to, they had to this is the enemy én uh, is gondolkoztam, hogy szombat esténként nálunk mindennek beszakadt lenni. And it made me consider our own uh, family if we do well on Saturday nights. kívül, hogy a gyerekek 11kor akarnak nem not nem wanting szoktuk. to go to bed until 11 p.m. Uh, és hát ma fél ötre vagy fél négyre tudtál elaludni vagy ilyesmér. So this morning Dori was only able to fall asleep around 4, if uh, Aztán nehéz volt neki felkelni. It was hard for her to get up. Én jól aludtam. De meg lehet érteni, hogy ez szellemi harc ez is. Ez csomó minden. Te ilyen. látod meg azt, hogy mi az, amikor próbálsz test és vér küzdeni meg mi az amikor meglátod hogy ja, hát ez az ellenség so you need to consider when you find yourself fighting against other people or rather you need notice this is the enemy és ez fontos megérteni mert hiszen akkor ha szellemi szinten zajlik a csata te hiába beregxél fizikai téren because it's very important to realize this because if if this is a battle of a spiritual nature and you you fight, you fight in a physical realm then it, it it's no it's of no use mint um, hogy a két vonat így egymás mellett elmenne. Az ellenség grabol, megy el, te meg egy másik vonat ellen. It is teljesen you Vagy még rosszabb, a box match másokat versz össze. Or what's worse, Olyan embereket ütsz, meg olyan sérüléseket hozol, ami Totally Oké. Okay. Mi a célja a, annak, hogy Isten Bátorít minket, hogy öltözünk fel minden fegyverzetét, és hogy legyünk erősek az ő hatalma erejében. Now what is God's purpose in encouraging us to be strong in the power of God and putting on His whole armor? Hát azt mondja, hogy azért, hogy megállhassunk, hogy ellenállhassunk. Can stand or ez Isten célja, ez is hogy to meg tudjunk állni. That we Tudva, hogy van egy szellemi csata, amiben élünk. Knowing that a spiritual warfare that we are in. Tudva, hogy ellenségünk van. Knowing we've got an enemy. És egyébként itt ugye kirészletezi a vers elég részletesen, hogy hatalmasságok, erősségek, világbírók. De egyébként Végül is a nap végén tök mindegy, hogy kivel volt a harcod, az ellenséggel volt a harcod. But what, at the end of the day it doesn't matter you know, who you against, it's the enemy that you to deal with. Aki lopni, ölni meg pusztítani akar. Egy to kill. vagy egy hatalmassággal küzdöttél. So it doesn't matter if you think you fought against a principality or power or ruler of darkness. De azt, hogy az ellenség szervezetten ellene támad azért, hogy lopjon, öljön és pusztítson. A helyes reakció erre az az, hogy Megerősíted magad az Urba és felveszed minden fejverét Istennek. But seeing that the enemy comes against you in a very organized and structured manner, the only one wise response is to strengthen yourself in the Lord and put on His whole armor. És ez hogyan mutatkozik meg, ha ezt megteszed? How does this uh, reveal if you do this? Úgy, megálsz. By standing. Hogy megálsz. You stand. Mit jelent megálni? What does <coughs> it mean? To stand. Hát a Biblia nagyon gazdagon ír arra, hogy arról, hogy miben állunk, mi keresztények. The Bible talks a lot about uh, the things that we stand in as Christians. állunk Isten kegyelmében, We stand in the grace of God. Az evangéliumban állunk. In the Isten szeretetében. We stand in God's love. In erőben, courage, in, strength, in faith. Ezeket mind az iget tanítja, hogy ezekben állunk, sőt szabadságban állunk, egységben állunk a Isten tökéletes és teljes akaratában állunk. We're standing in God's will. De ez a kis szó, hogy állni, megállni, ez nagyon sok mindent mond el a harcunkról. But this is beszél arról, hogy fognak támadni, ezért állni kell. First, it implies that you will be attacked, which means that you need to stand. Nem kell félned, mert meg fogsz tudni állni. John Cubik, egy másik szellemi csatájukról mesélve mondta, hogy egy uh, uh, suhanc egy kis motorbiciklivel ő gyorsított, és el akarta őt ütni, és valahogy az úr csak azt mondta neki, hogy álljállít erősen. Just stand his ground and not move. És ott állt, és ahogy már közel volt hozzá, a gyerek látta a félelmet a gyerek szemébe, és félrerántotta a gyerek a motor, mert akkor ismerte föl, hogy hát megfogja ölni ezt az embert. And he just was standing there and the guy coming at him and he even saw that moment when fear covered the guy's face as he realized that he's about to run over John and then he he pulled away and he fell to the ground. A gyerek szándékosan a akarta szégyeníteni John-t és közben ő maga szégyenült meg. So this guy wanted to humiliate John and at the end he was humiliated. Meg kell állni, mert támadások lesznek, de nem kell félni, mert meg, meg lehet állni. So Ebben a to hogy megállni az is benne van, hogy ha állsz, akkor nem állsz, hogy akkor eldőlsz. This Abba, hogy állsz, az is benne van, hogy nem hátrálsz, nem lépsz vissza Standing also implies that you don't, you don't draw back. És Isten azt akarja, hogy megálljunk így az ő kegyelmével. Sokan azt a szellemi harcot arra használják, hogy gyerünk harcba és foglaljuk vissza a poklot. Others think uh, spiritual warfare is us engaging in some kind of battle and we take back the hell. Erről a Biblia sehol nem beszél. The Bible never teaches about this. A Máté 16-18ban beszél Isten arról, hogy a pokol kapu is sem győzedelmeskedhetnek az gyülekezetem. In Matthew 16, 18, uh, Jesus says that the gates of hell will not prevail against the church. De ez nem jelenti azt, hogy akkor nekünk menni kell is visszafoglalni a poklon. But it doesn't mean that we need to go and try to conquer hell. Sőt, sokkal inkább azt jelenti, hogy állnunk kell ott, ahova Isten hív minket, hogy ellene tudjunk állni. Rather, a támadásnak, amit az ellenség ellenünk intéz miközben Isten munkáját tesszük the, rather it means that we intend as we will be attacked because the enemy will attack us as we do God's work már nemlikeztek hogy akkoriban a kapuk a tanácskozás városi tanácskozásnak a helyei voltak már remember then those in those days that context gates were were uh, signified the city council miért el a városnak a dolgai igazságos ítéleteket. That's where they would decide about city affairs and would bring a, a justice. És Jézus ezzel csak azt mondja, hogy a sátának semmiféle stratégiája, terve, szerveződése nem fog győzedelmeskedni És hogy Jézus tényleg ezt mondta meg is mutatta a szolgálatában mert sose szervezett szellemi hadjáratot a pokol ellen. organized spiritual The hell enemy. De tette Isten akaratát. But he did the will of the Father. És a, tette Isten akaratát, számos ellenállásba ütközött. And as he just went about doing God's business, he faced many opposition. És Isten erejében, Isten szellemi fegyverzetében megáltak és azok a szellemi ellenállások eltűntek. And he stood in God's strength and God's power, and the resistance disappeared. De Jézusnak a gondolatait nem a szellemi tette ki, amit a pokol ellen Jesus wasn't consumed with this idea of spiritual campaign against Jézus azt akarja, hogy megálljunk Isten tervében. Győzedelmesen álljunk. És hogy tényleg győzedelmesen tudjunk megálni, ezt ő alapozta meg. Szellemi harcban vagyunk, ez egy tény. We are in a warfare, it's a fact. Erre a normális reakciója egy kereszténynek az, hogy megerősíti magát az Úr hatalmának erejében. So the right response to, to believer to this is that you strengthen yourself in God's power, you trust in God's power is and aszerint. do God's work. És pedig felveszi Isten minden fegyverzetét. Secondly, you put on the whole armor of God. De a győzelmet Isten hozza. But God gives the victory. Az én győzelmem, a mi győzelmünk az azért van, mert Krisztus már győzött. My victory and ours is possible because Uh, Jesus came out Ezekről a fejedelemségekről, hatalmasságokról nagyon sokat ír más helyen is az új szövetség. The New Testament talks about these principalities as powers in other places as well. Most a mai And I'd like I'd like us to conclude with this. For example, Romans 8:38.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 Úrunk, For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Sem sem neither, sem semmi más neither principalities, nor powers, nor other things created. Értitek? Ezeknek a hatalmasságoknak is Isten korlátot szab. God even puts a limitation to all these principalities. Például azt a korlátot, hogy Isten szeretetétől, ami Krisztusban van felénk, to nem választhat el. For minket. example, they can never separate us from the love of God towards us in Christ Jesus. Aztán az Efézusi levél egyes fejezetében in Ephésiens 1 ott a 20-21-es versekben olvastunk azt,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 which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at, the, at his right hand into heavenly places far above all principality and power and might and dominion and every name that is named not only in this age but also in that which is to come. Hát nem csak azt tudjuk, hogy korlátozza Isten ezeket a szellemi erőket, a démoni, sátáni erőket, hanem azt is tudjuk, hogy fejedenen felettel, ő a főnökük. Uralkodik felettük. Engedelmeséggel tartoznak neki. Got to obey him. A Kolossé 1:16. Megtudjuk, hogy ő teremtette. We know that he's, he's the creator of all. Mert ő benne teremtett minden, ami van a mennyekben a földön, a láthatók, a láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és ő ránézve teremtettek. Colossians 116: "For by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him." Ő teremtette a fejedelemségeket és a hatalmasság A kolossé Ő ti benne vagytók beteljesedve aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Lenne van itt az igében ismét, hogy Jézus az, aki a fejedelemségeket, hatalmasságokat irányítja. Here ő, a fej, he, ő a fej, ő főnök. He, head, boss, ő az, aki teljesen uralma alatt tartja őket. Kolosség 2.15 lefegyverezve a fejedelemségeket, hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, dia áltvet rajtuk abban 215 we he them ebben van a győzelmünk kulcsa Tehát the key to our ő a főnökük. He is their boss. Ő a vezetőjük. He leader neki tartoznak engedelmesen teljesen lefegyverezte és bátran mutogatja őket. And of them. És az I. Korintus 15-ben 1. Korintus 15 24-es 24 Aztán a vég, amikor átadja az országot az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden birodalmat, minden hatalmat és erőt. Then comes the end, when he delivers the kingdom to God and the Father, when he puts an end to our rule and authority and power. El fog jönni a vég, the end will come. amikor ezeket el is törli. Sokszor megkérdezzük, nem lehetne most? And you ask, he do it now? Nem lehetne most eltörölni Could a sátán, just, meg a démonokat, meg ezt az egész szellemi do harcot? Hát el lehet törölni, de nem most. Isten azt mondta, hogy végén fogja. Yes, but not now. He will do this at the very end. Ezért ha ő teremtette ő a főnökük, ő neki tartoznak ők őket, ő fegyverzi le őket és ő fogja őket eltüntetni, Ezért tudjuk, hogy Istennek most valami miatt velük itt célja van. So if in light of all this, that God created them, He's, he's Lord over them. He puts limitations to them. He will put an end to them. That it is that right now, for whatever reason, He's got a purpose. With them. Vannak ilyen kérdéseim, amit még majd megkérdezek. Nem számon kérően, csak érdeklődve. miért vannak szúnyogok? Tudom az agyamban, tudom, hogy miért vannak, de úgy egyébként. I know in my mind, but, but just practically, why are there? Körülbelül ilyen, miért van? Tudom, hogy terve van vele Istenem. Az én életemben. In my life. Az The life of a gyülekezet életében. Éretté akar tenni bennünket. Tőle függővé bennünket. Hogy ő belőle merítsünk. Az ő erejéből. Ő rátámasztodjunk. Azért, hogy ő megmutathassa az erejét, ami minden napi életünkben. So that he can Hogy legyen pirítósunk, hogy jól lakjunk. would have Hogy őnek adjuk a dicsőséget. To give him És hogy felvegyük az ő fegyverzetét. to put Hogy az ő csapatába legyünk. To be in his Hogy úgy harcoljunk kövele, hogy ő már győzött. Isten nem akar megfosztani minket ezektől az elmélyedt. God doesn't want to rob us of these akar mindezeken keresztül vonni a szívéhez. And through all of them he wants to draw us closer to his heart. Hogyha felmerül a kérdés, a fejedben vagy és miért nem lehet most, hogy ennek vége legyen, jusson eszedbe And if you next time wonder why doesn't this end right now the spiritual warfare and just be a reminder of the mosquitoes. Mi ezek a fegyverek, majd what Na nem jövő héten, Not majd But after that, Let's pray. Atyám, köszönjük neked a szerelmedet. Father, we thank you for your love. Köszönjük azt, hogy te erősítesz meg minket a te hatalmad erejével. Köszönjük, hogy nem arra hívsz minket, hogy a saját erőnket kuporgassuk össze, valahogy. Hanem megnyitod uram a mennyet megnyitod a te erőforrásaidat Ahonnan open heaven köszönjük, hogy a te erődnek a te hatalmadnak nincs vége. We thank you that uh, your resources are, are unlimited. És nem csak egy elméleti erő ez, Uram, hanem arra van, hogy ahogyan éljük a mindennapjainkat, ahogyan megyünk arra, amelyre hívsz, az erőben megmutatkozzon nap, mint nap. And your power in Köszönjük, Uram, hogy Te egyre erősebbé akarsz bennünket tenni. Köszönjük, hogy Te egyre erősebbé akarsz bennünket tenni. Köszönjük, Uram, hogy minden fegyverzetedet nekünk adott, hogy ebbe a harcba meg tudjunk állni. És köszönjük, Uram, hogy az ellenség az nem a te ellenfeled. Nem egy igazi ellenfél, nem nincs is ugyanolyan ereje, teljesen limitált, az uralmad alatt van, a te akaratodat teljesíti. But he's a subordinate te tervedben van ő benne valahogy. Mi ezt nem nagyon értjük. We Uram, segíts nekünk, hogy ne érteni akarjunk téged, hanem bízni benned és a, a te áldásaidban élni. Köszönjük, hogy adtad az igét kijelentését, ami nagyon sok mindent felfed rólad, a szerelmedről, a kegyelmedről, irántunk. We thank you for the revelation of your word that tells us so much Segíts nekünk megharcolni a hitnemes harcát. Help us to fight the good fight of faith. Ami You Köszönjük neked ezt drága Jézus. Thank you dear Jesus. Amen. Amen.